Гречана каша з грибами. Інгредієнти. Крупа гречана 2 пакетика. Гриби 300 г. Цибуля 150 г. Зубчик часнику одна штука. Рослинна олія. Зелень петрушки. Сіль. Спосіб приготування. Перше. Відварити гречану крупу до готовності як вказано на упаковці. Друге. Цибулю нарізати півкільцями, часник подрібнити. Третє. Гриби нарізати тонкими скибочками. Четверте. На рослинній олії обсмажити цибулю та часник. П'яте. Додати гриби та смажити 5-7 хвилин. Шосте. До готової гречки додати смажені гриби, цибулю та часник. Перемішати Прикрасити зеленню петрушки. Примітка. Гречана крупа – справді смачний, корисний та поживний продукт. Гречка має рекордний вміст вітамінів, макро- та мікроелементів. У 100 грамах гречки міститься третина денної норми заліза, необхідного для організму людини. Гречану крупу можна готувати на пару, Відварювати або запікати, подавати в супах, гуляшах або салатах. Вона підійде для різних начинок, тому що відмінно поєднується з рибою, овочами та м'ясом.